Cavalerul Contemplu sub armură cavalerul, întors pe za cu roșii răsărituri, în veac obscur de patim și de mituri, sfințea în cer și spada și mânerul. Îi sângerau pe platoșa cu și crinii și blazoanele și fierul, îi scânteia în deget juvaierul și în el doi ochi cu albastre infinituri. Superb și crud, patetic și fanatic, cu baniera sus pe curcubee, înfumurat, bețiv și moieratic, adesea renunța la epopee și viața-și da pentru un cocor sălbatic sau pentru un zâmbet galeș de femeie.